بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين واشر الله اله الا الله وحده لا شريك له واشر ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه ومن تبعهم بايمان الى يوم الدين اما بعد Melanjutkan materi kita, <tuh> kita telah sampai pada masalah berikutnya itu husnudon. Di antara yang ni adab dalam bergaul yang di sesama saudara sama ikhwah, yaitu husnudon berbaik sangka ini terhadap saudaranya kata al-imam abul mubarakah ya abul barakat rahimahullahu taala wa minha hamlu kalam al-ikhwan ala ahsanil wujuh ma wajadta di antara adab bergaul dan bersahabat yaitu membawa ucapan ikhwan atau membawa ucapan saudara kepada ahsanul wujuh kepada yakni bentuk yang terbaik atau maksud yang terbaik ma wajhat dzalik salamun qau yani bisa yakni mendapatkan apa uh, maksud yang terbaik yang, yang dituju ya misal ada jalan untuk kepada yakni kebaikan maka suatu ucapan yakni kepada kita ya kita yakni berhusnudzon bahwa maksudnya demikian dan demikian bukan malah sebaliknya ya, ini Mencari-cari bagaimana cara Untuk Menjatuhkan yang ini Dia dengan Mengarahkan ucapan tersebut Misalnya untuk Ya Misalnya mengkritik Ya seseorang Atau Menjatuhkan seseorang Kuala Sa'idnul Musayyab Radiyallahu ta'ala Berkata Said bin Sayyid radhiyallahu taalaanhu, kaitab ilai bade ikhwani min al-Sahabah. Telah menulis surat kepada aku sebagian, yani ikhwani, sebagian saudara-saudaraku dari kalangan Sahabat. Said bin Sayyid adalah seorang Tabi. Kata beliau, sebagian Sahabat yani menulis surat kepada aku, an adha amr achiqa al al-ahsan. Hendak engkau meletakkan urusan saudaramu ini kepada yang terbaik, ya. Enam, mengarahkan ini ucapan atau, ya, perbuatan saudaramu kepada yang ini yang terbaik. Malam tu gelap, selama engkau ini, ya, tu selama engkau tidak terkalahkan. Maksudnya selama engkau ini masih mendapatkan cara untuk itu 6 Jadi termasuk ini Senuduan baik sang kepada saudara Jika ada ini omongan-omongan Yang bisa ini uh, Diarahkan ke kanan atau ke kiri Maka kita ini berusaha untuk Mengarahkan ucapan itu Kepada yang terbaik Yang tidak menimbulkan konflik misalnya Di antara ini Sesama ikhwah ala wa ismil ikhwan wasmi abail di antara ada bergaul juga yaitu mengenal nama ikhwannya mengenal nama saudaranya dan nasab mereka dan tadi dibaca kita lalai kan terkadang misalnya kita sudah ketemu sehari atau dua hari berdekatan misalnya duduk tapi kita tidak mengenal ya nih siapa dia dari mana dia. Naam. Adanya nilai bermanfaat. Ya bisa jadi kita ketemu di jalan misalnya nilai waktu ya. Naam. Karena tidak kenal namanya akhirnya tidak ya apa cuek ini tidak tidak menjalin hubungan yang baik dengan dia. Qala wa minha ismil ikhwan Wasmi abaih mili Allah tu fi hukukin. Termasuk yang ni uh, adab ya, dalam bergaul yaitu mengenal nama saudaranya dan mengenal yang ni orang tuanya nama orang tuanya supaya engkau tidak tu kostir. Quran dalam menunaikan ni hak hak mereka. Fakat kau ibnu Umar. Karena ibnu Umar yang ni pernah berkata. Quranin Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya pernah dilihat oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam menoleh Faqala ila ma Kepada siapa engkau yang ini menoleh? Qultu ila akhin li ana bintidarih Maka kata Umar bin Khattab Saya ini menoleh atau saya menunggu seseorang ya Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Jika engkau yakni mencintai seseorang, ya, Maka hendaknya engkau menanyakan namanya. Wa abihi wa wa ashirati wa manzilatihi. Dan engkau yakni menanyakan nama ayahnya, kakeknya, kemudian keluarganya dan tempat tinggalnya pain maridatuh. Sehingga kalau dia ini sakit, engkau bisa menjenguknya. Naam. Jadi terkadang ini terjadi. Ya, ketemu di suatu tempat misalnya tidak kenal siapa dia. Ya. Ketika dia sakit karena tidak kenal, ya. Naam. Tidak tahu yang ini tempat tinggalnya, maka ya. Naam. Akibatnya ini tidak menjeguk saudaranya ketika sakit. Ya. Padahal ini menjeguk saudara ketika sakit ini termasuk amalan yang disunahkan. Ya. Termasuk ini hak seorang Muslim atas Muslim lainnya. Sebaik mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa idah maridofa udhu. Ya, hakul Muslim, muslim situr, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada enam. Diantaranya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa idah barilah, faudhu. Kalau dia sakit, maka hendaknya engkau menjenguknya. Ya, hendaknya engkau menjenguknya. Sebagai ulama. Menggolongkan bahawa menjaga orang sakit termasuk ini perlu kifayah, wajib kifayah. Ya? <tuh> Enam, apabila salah seorang yang di Muslim telah melakukannya maka yang lainnya ini telah gugur kewajibannya. Kalau rahimahullah taala, waih ista'an bika antah. Apabila dia minta pertolongan kepadamu maka engkau ini bisa menolongnya. Ya karena kenal ini yani siapa orangnya, namanya, kemudian orang tuanya dan kerabatnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Sebagaimana di sini diriwatkan oleh Al Baihaqi dalam syu'abil Iman dari Ibn Umar radhiyallahu taala dan dilemahkan oleh Al Imam Al Raki dalam Takhrij Al Hiyyah. <tuh> Qala rahimahullahu taala Wa minha Terkul Istighfar. Termasuk ini yani, adab dalam bergaul ini yani, meninggalkan perbuatan meremehkan saudara, ya, meremehkan saudaranya, ya, baik secara hissi maupun secara maknawi, ya, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Wallahu minha terkul Istighfar bi ahadin. Minal Khalq, termasih ini ada bergaul yaitu meninggalkan perbuatan meremehkan, ya seseorang. Wamari fatuqul liwa hidmin huma dan mengenal yaitu setiap orang diantara mereka liuk ala kadir, ya mengenal yaitu kadar setiap orang. Supaya ini dimuliakan sesuai dengan Kadarnya Naam Qala bin al-Barak Berkata al-Imam bin al-Barak Man istagaffa Bil-ulamai zahabat Akhirat Barang siapa Meremehkan Merendahkan Ulama Ya meremehkan Ulama, merendahkan ulama apalagi misalnya membandingkan ini adalah ulama kibar, ini ulama sigor ya. Kalau ulama sigor tidak diterima ucapannya. Naam. Ya, walaupun yang diucapkan adalah kebenaran ya. Zahabat akhiratuh. Ya. Maka akan ya, hilang yang di akhiratnya. Ya. 6. Akan hilangnya akhiratnya. Ya. Wa man istakhaffa bil umaraa Dan barang siapa istakhaffa bil umaraa. Naam. Ma penguasa. Barang siapa yang merendahkan penguasa. Ya. Dzahaba dunyahu. Maka dunia akan pergi, akan hilang. Ya kalau merenaihkan ulama' Maka akan hilang Yang di akhiratnya Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjujung tinggi Ulama' Ya di dalam Al-Quran Ya memuji para ulama' Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama yakshallah min Ibadihul ulama' Sesungguhnya yang Takut Ya kepada Allah dari hamba-hambanya adalah Para ulama' Allah memuji. Ya. Dan nah. sementara ini dia merendahkan para ulama. Maka akhiratnya akan hilang. Kemudian barang siapa ini merendahkan umara, menjatuhkan penguasa di hadapan yakni kaum muslimin, ya, melakukan demonstrasi secara terang-terangan misalnya, orasi secara terang-terangan, menjatuhkan penguasanya. Maka akan pergi akan hilang ini yani dunianya, ya. Nah maka hilang ini yani dunia yang akan menimbulkan apa berbagai malap petaka, ya di tengah-tengah kaum Muslimin. Pertumpahan yang ini pertumpahan darah di tengah-tengah kaum Muslimin, karena melecehkan meremehkan apa penguasanya. Wa man istaqfa bil ikhwani zahbat muruatu. Dan barang siapa meremehkan ikhwannya saudaranya, zahat muru'atuh, maka kewibawaannya di hadapan yakni teman-temannya di hadapan saudaranya akan jatuh. Ini akibat dari perbuatan yakni meremehkan saudaranya. Ya, orang lain ini tidak akan percaya lagi kepada kepada dia. Ya. Jadi barang siapa ini yani meremehkan ulama akan sila ya, akhirnya ya. dia akan menanggung ya akibatnya ya sebagian ulama mengatakan luhumul ulama masmumah ya, luhumul ulama kata Imam Ibnu Asakir Bahawa dagingnya para ulama itu masmumah beracun maksudnya apa ya, orang yang menjatuhkan apa wibawa para ulama di depan umat itu dia akan menangguh akibatnya ya menangbu, menang, apa apa apa menanggung dosanya nanti ya timba ini yani dia akan dijauhkan oleh dijauhi oleh kaum muslimin ya dan atau kayak ini ya akan jatuh ya nih ya dunianya ya lebih-lebih lagi -lebih yani akhiratnya Allah rahimahullah taala Wa at tawadu' lil takabbur di antaranya termasuk ya adab dalam bergaul yaitu tawadu' kepada ini saudaranya merendah diri terhadap ini saudaranya wa takabbur alaihim dan meninggalkan ini sifat sombong terhadap mereka Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha azza wajalla awha ilaia an la yaskhara ahadun ala ahadin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan ya kepadaku an tawada hendaknya engkau tawaduk Ya, tidak yang kau saling tawadu. Jadi Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang kau saling tawadu. Hata la kara ahadun ala ahad, hingga ini tidak ada yang membagakan diri seorang pun atas yang lainnya. 6. Nah. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma tawadu ahadun illa robaahul lah. Tidaklah seorang yang ini bersikap tawadu. Malaikan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat dia. Ya. Semakin ini seorang yang ini tawadu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin pula ini meninggikan derajat dia. Ya. Dan sebaliknya semakin ini seorang menyembuhkan diri. Maka Allah juga akan menjatuhkan yang ini derajat dia. Nah. وقال المبرر al berkata al-Mubarrir an-ni'matul lati la yuhsadu sahibuha alayha at-tawad. Wal bala'u la yurhamu sahibuhu al-ujb. Ka ni'matan la yuhsadu sahibuha. Yang pemiliknya tidak akan ya dicemburui ya alayha atasnya at-tawad kalimatan yang ada pada seorang yang tidak ada seorang pun yang akan cemburu kepada dia itu apabila dia memiliki sikap tawadhu sikap yang merendah diri, tidak menyombongkan dirinya kepada saudaranya apakah dari segi ilmu atau dari segi harta dan yang lainnya. Naam. Kemudian sebaliknya wal bala'ul la yurham sahibihi al-ujb. Dan malapetaka yang la yurham sahibihi seseorang apabila memiliki sifat tersebut Ya, orang tidak akan belas kasih kepada dia. Tidak kasihan kepada dia. Yaitu apa? Ketika seseorang ini memiliki sikap ujib. Membanggakan diri. Ya, bangga diri ini terhadap saudaranya. Ya. Orang yang tidak merasa kasihan kepada dia. Malah ini orang akan lari dari dia. Nah. Kala rahimahullah ta'ala wa minha hibdul qadimah na'am di antara ini ada al ishra yaitu menjaga ya, persaudaraan yang qadimah ya. menjaga ini persaudaraan yang qadimah yang sudah lama na'am wal ukhuwatu tsabitah dan persaudaraan yang kokoh Nah. Persaudaraan yang sudah terjadi Bertahun-tahun Ini per, patut kita jaga ya, Perlu kita jaga Karena mencari yakni, teman atau sahabat Yang ya, bisa kita percaya Yang bisa kita apa namanya, Ajak Bekerjasama itu Tidak semudah itu Tidak segampang itu Untuk ya, mencari ya, Mana yang bisa yakni, Untuk diajak kerjasama Nah satu dua hari itu tidak cukup ya. Nah, maka mari kita ini menjaga persaudaraan di antara sama kita apalagi kalau kita ini sudah bersahabat lama, berteman lama ya. Liqoulihi alaihi salatu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu yuhibbu hifdzal qadim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bayani kai menjaga ni al wuddil qadim. Ya. Saling cinta yang sudah lama ini terjalin. Wadah kalau tim rotun Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ini satu ketika ada seorang wanita masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faadnah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendekati wanita tersebut. Fakir lahul fidalik. Maka ditanyakan kepada beliau kenapa yang ini demikian. Fakala inna kahat taatina ayam Khadijah. Nam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjelaskan kepada sahabat lainnya, sesungguhnya wanita ini biasa mengunjungi kami pada masa hidupnya ini Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Wa in husnal ahdi min iman. Dan sesungguhnya khusnul ahdi min al iman. Sesungguhnya ini menjaga, ya, menjaga ini persaudaraan, ya, khusnul ahd yang sudah terjadi, yang ini lama, itu termasuk bagian dari al iman, termasuk bagian dari keimanan. Walibadil hukama min salaf dan sebagian yang ini ahli hikmah dari kalangan salaf mengatakan. Ashirun nas fain ishtum hanu ilaikum wa in muttum bakau alaikum adanya kalian ya ashirun yakni bergaul dengan manusia dengan baik fain ishtum hanu ilaikum kalau kalian yakni hidup ya selama kalian masih hidup maka mereka akan senantiasa rindu kepada kalian ya wa in muttum bakaw alaikum dan kalau kalian meninggal, Maka mereka akan menangis di kalian. Ya, karena ini, Sangat dekatnya, Karena sangat cintanya ini kepada, Kepada dia. Qala rahimahullah ta'ala, Wa minha isharul ikhwan, Bil karamati ala nassih. Ya. Di antara, Ya, ada dalam bergaul, Yaitu Itharul ikhwan lebih mengutamakan yang saudaranya ya. Ya. dalam hal yang kemuliaan ya. Ala nafsi atas dirinya, dia lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya ya dalam hal yang nikmat kemuliaan. Qala Utsman berkata ini ya, Abu Utsman rahimahullahu taala, man asharun nas wa yukrimhu wa alaihim. <tuh> Barang siapa Ya, bergaul dengan manusia kemudian tidak memuliakan mereka. Wa takabbara 'alaihim bahkan sebaliknya. Ya, takabbur terhadap mereka, berbangga diri terhadap mereka. Fadalikallati ra'yihi wa aslihi. Yang demikian itu diakibatkan karena qillati ra'yi. Ya, pemikiran dia yang sedikit wa asli dan akal dia yang sedikit. Fa innahu yu'adi sadiqah wa yukrim adu. Karena sungguhnya dia itu hakikatnya memusuhi temannya sendiri dan memuliakan musuhnya. Fa'inna ighwal nahu fil lah. Karena sungguhnya saudara dia, ya, karena Allah di jalan Allah, asbiqahu adalah teman-teman dekatnya. Wanafshuhu adu. Sementara dirinya atau jiwanya adalah musuhnya dia, musuh dalam selimut, ya. halal rahimahullahu taala dan menghafal aصرar al-ikhwan. Naam. Di antara yang ini adab dalam bergaul iaitu menjaga rahasia saudaranya. Nah. Menjaga rahasia. Ya. Nah. Ini termasuk yang di adab dalam bergaul ini. Ya, kalau suatu perkara adalah dirahasiakan oleh dia dan temannya, maka jangan kemudian yang ini di Sebarluaskan. Ya? Nah, fakatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Istainu ala Hawai jikum bil kitman. Fainna kullah di ni'matin mahsudun. Dari kalian yang ini, Istainu ala Hawai jikum bil kitman. Dari kalian ini bah Ya, memintai bantuan atas hawaj, atas kebutuhan-kebutuhan kalian bil kitman, dengan cara ini menyembunyikan rahasia. Fa inna kulli ni'matin kana sungguh ini setiap kenikmatan itu maksudun, pasti ada yang dengki yakni terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh seorang. Ya. Wa qala dan berkata ini sebagian ahli hikmah Qulubul ahrar qubulul kuburul asrar. Bahwa hati orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka atau orang-orang baik adalah kuburul asrar itu menguburkan rahasia-rahasia itu menyembunyikan rahasia-rahasia yang ada pada saudaranya. Tidak kemudian ini menyebarluaskan sementara saudaranya ini tidak meridai ini perbuatan tersebut. Kalau minha al-mashurotul lekhwan, termasuk ini adab dalam bergaul adalah al-mashuro al-lekhwan, ya, bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, ya. Enam, jadi termasuk ini adab dalam bergaul ini bermusyawarah, ya, dalam menyelesaikan ini permasalahan ini. Kalau dibutuhkan ada apa nyah, diskusi diantara kita, maka kita selesaikan dengan cara ini musyawarah, ya. Janganlah kemudian yang ini memutuskan sendiri. Sementara urusan tersudah adalah ya, urusan ini berkaitan dengan orang banyak. Waqabuliha ya. minhum. Dan menerima ini usulan dari mereka. Nah. Menerima ini usulan dari mereka. Nah. Qala Allahu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa syawiruhum fil amr. Daya kalian ini Rasulullah yakni Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk syawirhu ya bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Naam. Allah yang memerintahkan Rasulnya untuk berdiskusi dengan ya, para sahabat dalam memutuskan yakni suatu dalam menyelesaikan sesuatu. Ya. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nazarat hadhihi al-ayah Ketika turun ayat ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah wa Rasuluhunnya di anha. Ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya gania nih. Merasa cukup. Ini tidak butuh kepada ini namanya musyawarah. Ya. Nama. Wanakin akan tabi, Ja'alahallahu rahmatan li ummati. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada ya ni apa rakyat atau pendapat dari makhluknya, ya demikian pula Rasulnya tidak butuh ya pendapat kepada para sahabatnya, apalagi kalau sudah merupakan wahyu dari Allah Subhanahuwataalla, tetapi tetap Allah Subhanahuwataalla memerintah kurniannya untuk bermusyawarah, berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya. Walakin jauhlah Allah rahmatan li ummat akan tapi Allah menjadikan adanya musyawarah. Di tengah-tengah yang ini kaum muslimin. Sebagai rahmat bagi umatnya. Faman syawarah minhum lam ya'dim rushdan. Waman tarakal masyurata minhum lam ya'dim gayyan. Maka barang siapa ini syawarah minhum. Bermusyawarah di antara mereka. Lam ya'dim rushdan. Maka untuk mendapatkan jalan yang lurus itu. Tidak sulit, ya, jalan yang terbaik tidak sulit, ya. Wamantaro kalau masihura dan ada pun orang yang meninggalkan masihura, ya, tidak mau berpemushara dengan mereka, lam yadim koyan maka tidak akan apa, apa namanya tidak tidak ada jaminan dia ini. sesat, dam, nah. tidak ada jaminan bagi dia untuk sesat apa tidak sesat, ya, baik. Qala rahimahullah ta'ala Ya Kemudian Wa minha Antusahibul ikhwan Alal wafai wad din Ya Di antaranya Termasuk yang ini Al Ya Adab apa Bergaul iaitu Antusahibul ikhwan alal wafai Angkau jenis Bersahabat dengan Saudara-saudaramu Alat lafa ya. untuk menepati ini, ya. janji, wadin dan juga ini wadin dan menepati ini utar. Ya. Dunaruk batuah, waroh batuah tanah. Ya. Dengan tanpa ini tujuan atau, ya. tendensi ingin mencapai ini aruk ar keinginan keinginan duniawi, waroh bah dan ketamakan duniawi. Al-Hariri berkata al رحمه الله تعالى, Ta'amal ala, ta al-qurnu al-awwal Fima baynahum bid-dini Zamanan ta'wilan Hatta rakad Generasi awal ini yani mereka telah bermuamalah ya, Bergaul diantara mereka Dalam menepati ya, Janji ya. Hatta al-wafa Ya Zaman tawilan dalam waktu yang panjang hat tarokadin sampai ini agama atau keyakinan yang mereka bawa ya menjadi anirak ya menjadi lembut sum mata'ah malakorno salit bilwafai hat talwafah ya kemudian juga ini generasi yang kedua juga bermuamalah diantara mereka dalam hal yang ini menepati janji sum mata'ah malakorno salit bil muru'ah hatta zahaba al muru'ah lalu kemudian generasi yang ketiga juga bermuamalah ya dengan muru'ah sampai nih hilang muru'ah ya ini yani karena mereka ini menjauhi muru'ah menjaga di bawah sehingga ini muru'ah tersebut hilang thumma ta'amal qanurabi bil hayaa hatta zahaba al hayaa kemudian yang di generasi berikutnya yang keempat mereka ini bermuamalah dengan ini yani menjaga al haya menjaga ini rasa malu Hasta jahabal haya sampai ini tiba sahnya ini rasa malu itu sudah hilang. Semma sor nas yataa maluna biruk Kemudian selanjutnya dari manusia bergaul di antara mereka hingga yang jadi ukuran atau tujuan utama adalah arukbatior ar rohbah. Ya, ini yani tujuan, tujuan tertentu tujuan tujuan duniawi bukan lagi didasari dengan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa wata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ihtimal al-adza ya. wa kullatul ghadab. Di antara yakni adab dalam bergaul yakni ihtimal al -ada. Ya. Berusaha untuk yakni menanggung. Ya. Ya yani, gangguan-gangguan dari saudaranya wa kullatul dan mengurangi yakni rasa amarah. Washafahkah dan asyafahkah ini yani kasih sayang terhadap mereka walbastu dan memberikan apa yang ada pada dia sesuai dengan kemampuannya warrahmatu dan juga ini ya memiliki kasih sayang terhadap mereka likaulin Nabi saw. Sebaik mana sabda Nabi saw kepada seorang itqalilahu ketika Sahabat tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibni Waajiz, ya. Wahai Rasulullah, hendaknya yang kau memberi nasihat kepadaku, dan persingkatlah nasihatmu. Qala la dapat, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pemarah. 6. Nah. Karena sikap pemarah ini tidak mendatangkan ini banyak kebaikan, tapi ini kejelekan yang ada." wa qawlihi huwa min mujibatil maghfirati bil kalam wa qawlihi man la yarham la yurham demikian pula sabda nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ini mujibatil maghfirah termasuk ini perkara-perkara yang mendatangkan ampunan si bil kalam yaitu ucapan yang bagus ucapan yang lembut kepada saudara aja wa dan juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam man la la yurham Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Maka tidak akan mungkin juga dikasihi. Akan, tidak mungkin juga akan disayangi oleh saudaranya. Wa minha al-ishratu ma'ah ahlil aswa. Wat tuja. Di antara juga ini ada bergaul. Yang Yang sering kita alami yaitu bergaul dengan ahli al penghuni pasar para penjual wa dan para pedagang ya illa tukhlifu wa'dahum ya alla tukhlifa wa'dahum jangan kau meng, apa ingkar janji terhadap mereka ya wa tu'diruhum fi khulfil wa'd It la yumkinul khuruj min haqiqa illa fil wabdi alladhi yassarahu Allah. Ya. Dan engkau memberikan udur kepada mereka. Fi khul fil war. Ya. Jadi kita mencontohkan kepada mereka untuk tidak ingkar janji kepada mereka. Ya. Dan engkau memberi udur kepada mereka jika mereka ingkar janji. Ya. Nah, artinya ini. Apa? memberikan uzur kepada mereka kalau sebenarnya ini janji mereka di, diingkari ya idla yumkinul khuruj min haqika illa fil wakti alladhi yassarahu Allah sebab tidak mungkin dia al-khuruj dia lepas dari hatmu illa fil wakti alladhi yassarahu Allah kecuali ya pada waktu yang Allah mudahkan bagi dia naam Wa anna julusaka 'ala al-hanut dawiyatu talab ad-dunya. Dan hendak engkau mengetahui bahwa dudukmu engkau ya di ya hanut yakni tempat-tempat jualan dawiyatu talab ad-dunya itu tujuan utamanya adalah mencari dunia. Wa tu'ziruhum fi dhalik li ajli qada'i dan engkau memberi order kepada mereka. Ya Supaya mereka ini, ya, diajari kau ide Mereka ini mampu untuk membayar utang mereka. Awnafakati ala yalih ma'awabawa memberi utuh kepada mereka sampai ini mereka mampu membayar utang mereka, atau karena ini memberi nafkah kepada keluarganya atau kedua orang tuanya. Paulus Joseph Ilhanu tefi hak leka wa fi haqqihim ya dan duduk ya ni fil hanut fi haqlika duduk di ya di tempat-tempat yang dijualan pada dirimu adalah suatu kekurangan wa fi haqqihim sementara ini pada hak mereka adalah suatu uzur fa in jahadun yashtari minka syai'an fallahu sa'ibun ilaika lirizqika Maka jika Allah, jika ada seseorang yang datang kepadamu, kemudian membeli darimu, sesuatu maka sungguhnya Allah lah yang mengantar ya, orang tersebut, mengarahkan orang tersebut kepadamu sebagai rezeki bagimu. Fala tasyub bai'ika bi khalafin. Maka jangan sampai engkau mencampuri, ya, jual belibu dengan sumpah palsu, wala khadibun dan Jangan pula ini mencampurnya dengan dusta. Wala dan tidak pula ini mencampurnya dengan khianat. Li tuhrim hadhi al-umur al-muharramah. Ma razaqallahu halalan miqdaran supaya engkau tidak ya mengharamkan ya mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepadamu dengan perkara-perkara yang diharamkan. Yaitu dengan sumpah palsu ya dengan dusta sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan rezeki tersebut kepadamu ya wala khanan la an tuhrim hadhihi al muharramat ma razaqahu Allahu lak halalan miqdaron ya agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya la tuhrim jangan sampai kau mengharamkan ya, dirimu dengan rezeki yang halal cuma karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khianat ya sumpah palsu dusta dan semacamnya dan منها حسن الجوار di antaranya pula termasuk adab dalam bergaul husnul jiwar Iaitu ya berbuat baik terhadap tetangga Wahayakmana kajaru kafi asbabi dan tetanggamu yang ini merasa aman dari sebab-sebab yang mendatangkan yang ini malah petaka bagi tetanggamu. Finausihiwadi ini, ya, baik yang ini terhadap dirinya maupun agamanya, wahalih keluarganya, wahalih wawalatnya, hartanya maupun yang anaknya. Jangan sampai ini kita menjadi sebab ya terjadinya ini malapetaka bagi seorang bagi tetangga, keluarganya, kerabatnya, kemudian anaknya liqoulihi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawaiqah. Naam. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ya. Masih tidak sempurna ini keamanan salah seorang di antara kalian Hatta yak mana jaruhu bawaifah sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Nah, tindakan seperti ini keimanan seorang kalau tetangganya ini merasa terganggu setiap harinya. Ya? Nah, setiap harinya terganggu dengan suara-suara keras. suara-suara ya, gaduh. Ya, apalagi kalau sekarang ini musik kayak non-stop. Ya? Nah, waktu tidur ya, waktu musik Nah, no. ya, ya. Tidak mengenal ya ini waktu ya. Setiap saat ya, Terganggu dengan suara-suara Atau ya, ini misalnya apa Pukulan-pukulan ya, Berantem antara anak misalnya Sementara tetangga dalam keadaan tidur Istirahat Itu juga perlu kita perhatikan La ya. yu'min so, wa ahadatun hatta ya'ma najaruh bawa'ibah tidak akan beriman salah seorang antara kalian. Sampai ini tetangganya merasa aman dari gangguannya. Ya. Waqalu alaihissalatu wassalam. Dan juga sabda Nabi SAW. Laisa bimu'min man yashba. Wajaruh ila jambihi tawin. Nah. Rasulullah mengatakan. Tidaklah beriman. Laisa bimu'min. Bukanlah ini seorang mu'min. Ya. Man yashba. Ya. Dia kenyang, keluarganya kenyang, wajaruhu ila jambi sementara ini tetangganya dalam keadaan kelapar dalam keadaan ini kelaparan. Nah, itu jadi. Ya seorang tangga ini, ya perlu ya ini melihat membantu tetangganya, melihat kondisi ini keluarganya. Dan sampai kita bersenang-senang sementara tetangga kita ini ya mengalami kesulitan. Baik. Qala rahimahullahu taala waminha ayyasharika ikhwanahu fil makruh wal mahzuh la yatawalaw an alayhim fil halayn jamian 6 Termasuk ya ni hadap dalam hal bergaul yani, ya ni ayyasharik ikhwanahu ya bersama-sama dengan saudaranya fil makruh wal mahzuh baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan ya ni senang Ya, senang sama sama Ini susah sama-sama. La -sama. yatluuna 'alaihim fil halailih. Jamian. Ya. Jangan kemudian ini meninggalkan mereka, meninggalkan saudaranya. Ya. Dalam kedua dalam dua keadaan ini seluruhnya. Ya, ketika senang ditinggal, ketika susah ditinggal atau sebaliknya ketika senang ditinggal Ketika, eh, ketika yang ini susah ditinggal, kemudian ketika sena ini, ya bergaul atau bersahabat dengannya. Kalau Rasulullah SAW, wabinnha, ya, Allah <tik> ya munaa maiyushilu ilis, ya, tidak mengungkit-ungkit, ya, jasa baik terhadap ini. Orang lain terhadap saudaranya, ya. alamai yusinulai, tidak mengungkit perbuatan baik ini terhadap saudaranya. Waiysh kuruma yasilulai himinhum dan dia mensyukuri ya. apa yang datang dari mereka. Ya. Nah, jadi kalau memberi, ini, tidak kemudian mengungkit jasanya ya. dan mensyukuri ini pemberiannya atau ini, bantuan saudaranya. Qala Urwah berkata Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu taala seorang tabi'i kitabarujul Abdullah bin Ja'far raqatan Seseorang ini menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far dalam ya'ni raq dalam kulit ya nulis di kulit wajalah titani wisadati allati yattaki 'alayha Lalu kemudian dia meletakkan di bawah bantalnya ya yang dia gunakan untuk yang ini bersandar. Fakallah buat Abdullah Al Wisada. Fabbasarobirukah. Kemudian Abdullah yang ini balik yang ini wisada tersebut yang ini bantal tersebut. Fabbasarobirukah. Lalu kemudian dia melihat ada surat di bawah bantal tersebut. Fakaraha warodha ilamudiha. Lalu kemudian dia membacanya dan mengembalikan ke tempatnya semula. Wajah alamaka nahakeisan. Ya. Kemudian, ya Abdullah bin Ja'far mengganti surat tersebut, ya, dengan keisan pi satu miyah dinar, ya, mengganti anis surat tersebut, ya, mengganti posisinya diganti dengan, ya, satu kantung ya, ini uang yang berisi ham semia dinar lima ratus dinar, Bajah Arrojen. Lalu kemudian orang tadi yang menulis surat datang. Pada khala alaihi lalu kemudian masuk menemui dia. Fakhala lahu. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Ja'far. Kallabtan numrapah. Ya. Apakah engkau. Ya. Fakhala lahu Abdullah bin Ja'far berkata kepada orang tadi. Apakah engkau telah membalik ya bantal tersebut. Atau kain tadi. Fakut ma tahtaha. Ya. Lalu ambillah yakni apa yang ada di bawahnya yaitu berupa uang. Fa ya. akhadha rajul al-qaysa. Maka orang tadi yani keluar dari rumahnya Abdullah bin Ja'far lalu kemudian pergi membawa yakni uang tersebut wahua yanshudhu. Dalam keadaan yakni dia mengucapkan ucapan ya rasa terima kasih, zada ma'ruf faka indi idman annahu indaka maisurun hakirun tadaasahu kaanna kaallam ta'tihhi wa inda nasi mashhurun kabirun sebagaimana Allah yang ni'mah nambah perbuatan ma'ruf atau perbuatan baikmu di sisimu yakni ilhaman sebagai ini suatu kebesaran annahu indaka maisurun hakirun bahwasanya hal tersebut yang di sisimu adalah suatu kemudahan dan hakir ringan ya tansahu tatana sahu ada yang kau melupakannya. k alam taasihi seakan-akan ini tidak pernah datang kepadamu wa huwa indanasi mashhurun kabirun walaupun di sisi manusia itu adalah suatu perkara yang masyur dan perkara yang besar engkau yang menghadiahkan seseorang apa ya uang sebanyak ini 500 dinar ya adalah uang yang banyak ya enam tidak kemudian yang ini mengungkit-ungkit apa Pemberiannya kepada Kepada saudaranya Nah Apa yang Masalah-masalah setelahnya Ini adalah masalah-masalah yang berulang Dari penulis Sehingga untuk menyebutkan semuanya ini Butuh waktu yang panjang ya. Baik Baik Qala rahimahullahu taala ya tadi ini adab dalam hal yakni bergaul ya selanjutnya ini adab ushbah adab dalam bersahabat ya qala sulami wasuhbatu ala aujuh ya berkata ini sulami rahimahullahu taala ushbah bersahabat itu ada berapa bentuk li adabin wa mawajib wa lawazim dan setiap yang ini, namanya shohbah persahabatan itu ada adab-adab tertentu. Dan ada kewajiban-kewajiban tertentu. Yang pertama adalah shohbatullah. Ya. Nah, shohbatullah. Ya. Nah, kalau bahasa al al al ini, bersahabat. Ya, dengan Allah. Ya, maksudnya ini. Fama'allahi subhanah. Ya. Ya nam sikap dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala bitibai awamirih ya yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya ya ini termasuk shobatullah Iaitu dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa tarku dawahihi dan meninggalkan larangan-larangannya wa dawabu zikrihi dan terus-menerus yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala Wadar sukitabi Dan mempelajari kitabnya, warworo kabati asroril abdi dan menjaga rahsia-rahsia hamba. In iyah talija fiha mala yarudahu maulahu. Jika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridoy oleh maulanya, yaitu Allah Subhanahu Wataala. Selentas ini borokah? Ya, merasa ini apa dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala? jika dia yang melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridha biqada'is dan rida terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah wasabru ala bala'i dan bersabar atas musibah ya bala' yang diberikan oleh Allah kepada dia. Warahmatu washabatu ala dan termasuk ini shabhatullah ya, yaitu memiliki rahmat rasa kasih sayang dan syahbakah, ya? Syahbakah ini mengasihi makhluknya, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah wamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertibai sunnat, ya? Yaitu dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa terki mukhalafatih fi madqa wajalla, ya? Dan meninggalkan menjei perbuatan mukhalafah. menyelisih sunnah beliau, baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Nah, ini sahbatul Nabi saw. Bersahabat dengan Nabi saw. Wa sahbatus sahaba wa alubaiti. Adapun bersahabat dengan sahabat dengan para sahabat dan keluarga Rasulullah saw. Wa ma ahlia, wa ba ashabi, wa hilibaiti. Ya bersahabat dengan mereka dan ahli bed Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bittarohom yalehim, mendoakan rahmat ya bagi mereka, watakdi memang peda dan mendoakan orang yang terdahulu di antara mereka, wahusnilkoli bihim. enam dan memper bagus, yaitu ucapan terhadap mereka, bukan kemudian melaknat mereka, ya mengatakan mereka itu yaitu dusta atau fasiquliyadulillah sebaik mana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Wakbu liakwalihin fil akhbari wasunan dan menerima ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, baik dalam hal hukum-hukum maupun sunnah-sunnah liqolihia -sunnah, as-salat alaihi wasallam sebaik mana sabda Nabi saw. Ya, Ashabikal nujum bi ayhim tadeetum istadeetum Sahabatku itu ibaratnya seperti ini, bintang di langit. Maka siapa di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Qala rahimahullahu taala wa mauliya illahi bil khidmah dan bersahabat dengan wali-wali Allah adalah bil khidmah, wal ihtiram lahum. Ya? Membantu mereka dan memuliakan mereka. Wasdi kihim fi majukbirunan ang fusiwa masyaikhim dan membenarkan apa yang mereka kabarkan tentang diri di mereka dan masyh mereka syeikh mereka. Fakat rawanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah taala yaqool sesungguhnya Allah subhanahu wa taala ini berfirman. Man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Ya, barang siapa ini menindakan wali, ya, seorang waliku maka faqad barazani bil muharama, maka dia telah mengumumkan ini. permusuhan terhadapku. Naam. Qala wa masultan. Adapun yang bersahabat dengan penguasa bi taati fi ghairi maksiatillah. Ya. Yaitu dengan taat kepada mereka, ya dalam hal yang ini, ya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muqallafatus sunnah, ya. Nam, bitoratifigori maksiatillah itu muqallafatus sunnah, karena menyelisih mereka dalam hal yang ini maksiat adalah sunnah Nabi saw. Sebagaimana Rasulullah saw, ya ni. Lah atau atau lima makhlukin fi maksiatil khaliq. tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hari ini bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falayadu alaihi fiyah. ya, falayadu alaihi fihi maka jangan dia mendoakan kebinasan atas, ya, atas dia, Bal do ulahu ro ya, tetapi dia hendaknya mendoakan penguasanya ini ro ya, ketika dia dalam keadaan yang ini ro tidak ada di tempat kemudian yang mendoakan penguasanya ya agar mendapatkan hidayah dan kebaikan. Liuslihahu Taala wa yuslihu alayyadihi. Semoga Allah yang ini memperbaiki dia ya dan kemudian Allah yang ini memperbaiki ya memperbaiki nih, masyarakatnya rakyatnya ini alayyadihi melalui tangan penguasa tersebut. Wa yunsihu fijami umuridihi dan menasehati yang penguasanya dalam segala urusan agamanya wa yusalli wa yujahidu dan solat bersama yakni penguasanya pemimpinnya dan berdihad jihad bersama yakni pemimpinnya liqolil nabi SAW alaihi wasallam sabda nabi SAW alaihi wasallam nasihat bahwasanya agama ini adalah nasihat ya, maka para sahabat yang bertanya qul naliman qali lillahi wa likitabihi wa li wa ummatil muslimin Itu nasihat kepada Allah dengan ya apa Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala perintah-perintahnya dan menjelarangannya. Kemudian wali rasuli dan nasihat kepada rasulnya itu dengan cara mengikuti, perintah-perintah yani, Rasulullah dan menjelarang larangan beliau dan mengikuti. Ini yani, sunnah beliau. Wali alim, matil muslim dan nasihat kepada ini yani, alim muslimin. Ya, menasihat mereka dengan, ya, dengan sembui-sembui tidak secara terang-terangan. Ya, menasihat ini yani, mereka dengan yang ini empat mata, enam wali aimmatul muslimin ya maksudnya ini para imam kaum muslimin para pemimpin kaum muslimin wa dan nasihat yang ini kepada kaum muslimin ini mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan qala shuhbatu al-ahl wal walad bersahabat ini dengan al-ahl wal walad ya keluarga dan anak-anak bil mudarah dengan apa mudarah ya bergurau dengan mereka nah di dalam keluarga kita ini perlu namanya juga ada bergurau, santai ya tidak kemudian yakni apa uh, sibuk terus ya di luar tidak pernah ini yani, meluangkan waktunya untuk keluarganya ya kemudian tidak tegang terus ya ada relax juga di antara ya keluarga istri dan anak-anak enam -anak. wasiatul nah. khulq wasiatul khulq ya wan dan lapang ya deh, lapang dada, ya. Utama musyawabah, ya. Enam. Tidak kemudiannya sedikit, sedikit sedikit ada permasalahan marah, ya. Enam. Jadi harus ada lapang dada di tengah-tengah keluarga. Enam. Utama musyawabah. Dan ya deh, kasih sayang saya sempurna kepada mereka. Wataklimil ada wasunah dan mengajari mereka ini adab-adab yang mulia dan mengajari mereka ini sunnah wa hamluhum ala ta'ah dan mengarahkan mereka ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Liqouli ta'ala sebagaimana ini. firman Allah taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum Wahai sekalian ini orang-orang yang beriman, andai kalian menjaga diri-diri diri kalian dan keluarga-keluarga keluarga kalian dari api neraka Halaih, wasof wan asaratih. Terhadap yang ini juga adab, ya. Terhadap yang ini keluarga yaitu itu wasof wan asaratih, memaafkan kesalahan kesalahan mereka, ya. Walgodhuan masawihim dan godhu, ya. Godhuan masawi, kejelekan kejelekan mereka ini agodhu, oh, ya. Menutup mata dari kejelekan kejelekan mereka selama kejelekan itu tidak sampai ni sampai ini melanggar syariat ya. Fi ghairi ismin selama ini itu bukan dosa atau maksiat Atau ini selama bukan maksiat. Ya. Liqulil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu qaddilah. Sesungguhnya wanita itu ya adilah. Iaitu tulang yang bengkok. Ya. Seperti ini tulang yang bengkok. Naam. Wanita itu seperti ini tulang yang bengkok. In akam tahu tuksiruha. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, ya. Berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok engkau akan mematahkannya. Naam. Nah. Engkau akan mematahkannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kasruha Ya. Ya. Naam. Dan mematahkannya itu artinya mentalaknya. Ya. Mentalaknya. Jadi dalam menasihati wanita. Ya, ini harus dengan hikmah. Peduh. Yang ini kesabaran. Ya. jangan kemudian satu kesalahan. Kemudian ini menghapuskan ini seluruh kebaikan-kebaikannya. Demikian pula sebaliknya suami. Ya. Satu kali melakukan kesalahan ya, ini. Seluruh kebaikan-kebaikan suaminya di, dilupakan. Enam. Baik. Ini berapa yang ini? eh ada badab yang berkenan dengan eh uh, perbualannya yani, sama ikhwah dan juga ini yani, bersahabat mudah-mudahan yakni ada manfaatnya ya lebih dan kurang yakni kami mohon maaf kalau ada kurangnya itu datang dari Allah Subhanahu wa kalau ada kekurangan-kurang itu datang dari diri saya adanallahu wa iyyakum <tuh> Tayyaban <tuh> bertanya, apabila sudah benar kasih kita, jaga ya kita kurangi kedekatan atau tidak menjadikan orang sebaik kawan dekat kita, karena selama kita bersamanya dan bergaul dengannya banyak kita ini melihat pelanggaran-pelanggaran syar'i yang ia lakukan ia adalah seorang penutup ilmu juga dan kita sudah sering menegurnya namun hal itu tidak diindahkan oleh dia Nah, kalau yang ini bersahabat dia dalam rangka menasihatinya maka dianjurkan ya, untuk mendekati dia Ya, mudah-mudahan yang ini dengan bergaul dengannya atau berteman dengannya ini bisa uh, mendapatkan nasihat dari kita ya tapi kalau kita sudah berusaha ya, tidak, sudah berusaha yani, ya nih. Ya berkali-kali, berhari-hari bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian tetap ya ini tidak apa namanya? mendapatkan nasihat dari kita, maka tidak ada cara lain kecuali ini yani, menjauhi dia. Ya bisa jadi ya ini dengan menjauhi dia ini yani, dia akan sadar, mudah-mudahan ya ini sadar dengan kita yang menjauh dari dia. Ya kemungkinan ini dia merasa bahawa dirinya ini bersalah. Ya jadi ada dua kemungkinan ini kita menjauhnya atau kita apa mendekatinya. Kalau yang ini ada harapan kita dengan mendekatinya maka kita lakukan. Ya kalau tidak ini ya itu dengan cara ya, ini meninggalkan dia. Ya selama dia ini belum bertobat dari kesalahan kesalahan tersebut. Jadi dilihat ya, ini yang ini masalahnya mana yang lebih dominan kita lakukan. Boleh kita menjadi orang-orang yang bersama Ustaz Makassar yang lagi ditahdir. Mengingat ketika kita memberitahu kepada mereka untuk kembali pada Al-Hab, mereka juga berdari bahawa seorang tidak usah sibuk dengan fitnah, belajar saja, biarlah masalah tersebut para asatid yang mengurus. Ya Masalahnya jadi belum selesai-selesai sampai sekarang masalahnya. Ya. Diurus-urus tapi tidak selesai-selesai. Ya, nah, karena ya, ada pihak-pihak tertentu ada yang tidak mahu. Ini yani rujuk. Ya. Namp, nah, ada orang yang rujuk di hadapan masai tapi sebaliknya dia yani di belakang, main, main belakang, ya. Bagaimana hukumnya menjual di dalam bangunan masjid lantai dasar masjid sedangkan tempat untuk solat di lantai atas seperti masjid Ridzalullah di Jalan Batu Adipura. Jadi yang dimaksud masjid itu ya ini adalah ruangan yang dijadikan sebagai tempat solat sehari harinya. Ya. ya, misalnya ini sehari harinya ini kita solat di dalam ruangan ini. Ya, enam. Adapun yang di pemakaian uh, bagian luar itu hanya pada waktu tertentu, misalnya tidak muat uh, di dalam, maka keluar. Ya. Jadi yang dimasuk bagian mesjid itu bagian yang dilakukan ya, apa dijadikan sebagai tempat yang di sehari-hari, ya, setiap hari. Ya, Adapun yang di bagian luarnya teras mesjid itu tidak termasuk bagian dari mesjid. Ya. Demikian pula kalau misalnya uh, bangunannya lantai dua, di bawahnya misalnya biasa dijadikan tempat misalnya pernikahan seperti al-markas ya. Nah, itu bukan masjid ya. Maka ya tidak apa-apa ya, ini melakukan jual beli di, eh, apa, di apa? di tempat tersebut. Ya. <tuh> Karena hadisnya ini tegas mengatakan idza dafa masjid apabila salah seorang di antara kalian yang ini masuk masjid Artinya masuk ke dalam ruangan masjid. ya. Tidak kemudian Nabi Rasulullah mengatakan, apabila masuk ini yani, di teras masjid. ya, maka kalian ini yani, sholat tahiyat, ya. Enam. Apakah maklum merupakan ibadah yang khusus hanya kepada Allah seperti halnya cinta harap dan takut. Ya. Nah, al-haya ini syok minal iman. Ya, malu di sini itu malu karena Allah, ya, malu karena Allah. Ya, jadi termasuk ini ibadah apa? E, apa namanya? Ibadah hati, ya, ibadah hati. Ya, karena seorang yang ini Mengatakan apakah dia malu kepada Allah atau tidak, ini cuma diri dia sendiri yang tahu. Ya, malu bisanya berbuat kejelekan. Ya, dalam keadaan dia tahu bahwa Allah Subhanahu Wataala ini melihatnya. Ya, enam. Jadi termasuk ini ibadah hati. Ya, sebetulnya ini cinta, berharap dan takut. Mana yang bagi asdal, bagian pada ummahat. Akuat yang terinjak ke tanah atau terseret atau yang ini batas mata kaki saja. Ya tentu saja uh, ini ayat paling Abdul adalah pakainya ini sampai ini apa uh, menutupi yang ini mata kakinya. Ya ketika yang ini apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apakah ini satu jengkal atau dua jengkal? Makar Rasulullah mengatakan ni, shibrin atau shibro ini walatizin satu jengkal lebih dari mata satu jengkal ini dari mata kaki atau dua jengkal dan jangan lebih dari itu. Maksudnya kalau lebih dari itu apa? Berlebihan. Ya termasuk israf Ya seperti ini kain pengantin yang panjang itu sampai bermeter-meter ke belakang itu kan berlebihan itu. Ya. Nah, jadi perempuan yang tidak boleh lebih dari itu satu jengkal. Ya Nah, satu jengkal tidak, tidak le boleh lebih dari satu jengkal enam. Siper ya. tidak boleh lebih dari satu jengkal. Dari mata kakinya, ya. Yeah. Naam. <laughs> Jadi batasannya itu menutupi mata kaki atau lebih dari itu, ya. Yeah. Naam. Lebih dari itu Itu satu jengkal, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Yeah. Kalau sampai mata kaki maka dia harus ya, pakai kawas kaki kalau keluar rumah. Ada ya. pertanyaan lain. Ha? apa yang harus kita lakukan jika mitra kerja kita atau tempat saat ini kita sudah tidak sejalan lagi karena fitnah yang terjadi saat ini apa kita harus meninggalkannya ya nah kalau misalnya ini ada jalan yang terbaik ya hanya lebih bagus dari itu apa yang sementara ini dijalani sekarang ya bekerjasama dengan misalnya ini orang yang Uh, Ditahbir misalnya ya. Kemudian ada yang ini uh, lapangan kerja yang terbaik ya. Maka tentunya ini Lebih abdul bagi dia Meninggalkan kerjasama dengan orang tersebut Ya nah, Karena dikhawatirkan Kalau tetap saja ini bekerjasama Bertemu setiap harinya Misalnya dikhawatirkan uh, Syibat-syibat yang ada Pada dia yang ini bisa Berpindah kepada diri kita Nah tidak ada yang bisa yang menjamin dirinya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Mentarok ash-shayinillahi, awadhu Allahu khair minha." Bareng siapa ini meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih menggantikan ini yang lebih baik. Bagaimana jika kita <coughs> berteman dengan orang yang selalu menyakiti kita, tapi kita selalu ini berlapang dada? Untuk memaafkannya. Apa yang dilakukan kepada kita tidak sama dengan apa yang dilakukan ini di belakang kita. 6. Nah, ya seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tadi bahwa asofah as itu memaafkan. Perlawananda adalah sikap yang ini arwajudah, ya, ya ada pada seorang, ya, uh, apa ya, uh, sikap rujulah ini sikap Jantan atau sikap laki-laki ini yang ada pada seorang, ya, dia berani, dia, ya, dia berani ya, dia memaafkan saudaranya, ya. Tetapi jadi ya, terkadang namanya kesabaran juga ini ada batasnya, ya. Kalau ya, ini setiap hari di, apa namanya, diperlakukan seperti itu, ya, misalnya bagus di depan Tapi di belakang ya, ini malah menikab atau yang ini ya tentunya juga ini batas kebabsel barang seorang ini ada apa ada batas tertentu ya enam <tuh> maka kalau dia sudah tidak tahan lagi maka ini dia meninggalkan untuk bergaul dengan orang tersebut ya dan nah, menjauhi orang tersebut ya supaya ini dia merasa apa bahawa apa yang dilakukan adalah suatu kejelekan. Wallahu aalam. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap seseorang yang tadinya dia adalah seorang yang saleh dan karena bergaul dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah, tapi kemudian karena orang itu juga kita hampir terjerumus dalam dosa lagi. Bahkan sekarang dia telah larut dengan keadaan yang terus bermaksiat. Lalu saat ingin menasihatinya dia justru mengungkit-ungkit tentang saat dia mengajak kita ke jalan yang benar. Dan dia minta agar kita tidak usah menasihatinya. Karena dia berkata bahwa dia lebih dahulu kenal dakwah tidak, ya namanya melihat kemungkaran. Ya, itu tidak kenal orang dulu atau orang sekarang. Ya, la bidawluta alim atau sudahlah apa? baru ta'lim, ta tidak. Ya. 6. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaron, falyughayyirhu Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati kalau dia tidak mampu merubah dengan tanya maka fa'bilisan. Hanya dia ini yani, mengubah dengan mengubah kemukaran tersebut dengan lisannya, ya, dengan mencegah ini yani, dengan lisannya, ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya wadali kalau bolehiman. Jadi namanya ini kemukaran, Mengingkari kemukaran itu tidak kenal ya ini siapa yang lebih dahulu dan siapa yang belakangan, ya. Nah boleh jadi yani ya orang lebih dahulu ya eh, karena tidak dinasihati tidak ada nasihat yang sampai kepada dia ya karena sudah menganggap dirinya ini sudah lama makan asam garam ya sudah lama kenal dakwah salam itu ya karena tidak ada yang menasihati ya tetap, sehingga ini dia larut dalam dosa dan maksiat ya nah, tidak ada yang bisa ini ya, menjamin dirinya ya dan jatuh dalam dosa dan maksiat ya, jatuh dalam kesalahan maka semestinya kalau dia dinasihati ya, apakah nasihat tersebut datang dari orang yang lebih tinggi dari dia atau sederajat dengan dia atau yang orang yang di bawah dia atau orang yang baru ta'lim ta semestinya dia ya nih ya dari mana nasihat tersebut walaupun datangnya dari siapa ya nah Karena ini termasuk hak muslihat itu yaitu menerima nasihat, menerima ini nasihat dari saudaranya. Ya, bukan kemudian ini menolak nasihat cuma karena alasan tadi. Ya, karena nasihat tersebut ini dari orang yang uh, dia, ya, ya, ini dia mengajari, ya, waktu misalnya waktu mudanya dia pernah ini mengajari dia, ya. Betul. Jadi namanya nasian ini tidak kenal dari ya selama itu suatu kebenaran maka kita ya, ini harus menerimanya tidak kemudian ya, ini menolak. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh si penyatai atau yang ditanyakan tadi adalah perbuatan yang salah mengikut nungkit ya jasanya mengajak dia ini ke jalan yang benar ini alasan ini tidak diterima ya. Karena mana namanya mengingkari kemukaran, siapa saja ini boleh mengingkari kemukaran itu, selama ini apa yang dikatakan adalah suatu kebenaran. Ya, baik. Allahualam bishob. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaladzirabilisaz. Ya masih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.